מושיעי מחמס תושעני. מהולל אקרא אדוני, ומאויבי אבשע, כי עפפוני משברי מוות, נחלי וליעל יבעתוני, חבלי שאול סבוני, קדמוני מוקשי מוות. בצר לי אקרא אדוני, ואל אלוהי אקרא.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 עם נבר תטבר, ועם עיקש תטפל. ואת עם עני תושיע, ועיניך על רמים תשפיל. כי אתה נרי, אדוני, ואדוני יגיע חושתי. כי בך ארוץ גדוד, בלוהי אדלג שור. האל תמים דרכו,